No niin, eli pitkällisten vaikeuksien jälkeen Musiikkiviikko, jakso numero 5. Saatiin käyntiin. Nyt on ö, pääsiäislomaa edeltävä torstai, eli Skiiras torstai. Paneeli on supistunut kahteen henkilöön, eli paikalla olen minä, Erkki, hei ja Henrik. Hyvää päivää. <todat> Et, tähän jaksoon heittänyt. tai heitä sitä, tähän ohjelmaan ei jo tuoda sitä kauhuintroa. En, ja siis se idea oli, että, että ei se olisi puhkussa kun yhden kerran, koska semmoiset käy helposti aika pitkästyttäviksi. Mm, kyllä. Ja, ja sinänsä on, on, on, on aika egoistista silleen, että jos yhdellä panelistilla on 25 sekunnin intro, ja muut vaan, muut vaan sanotaan, että joo, terve. Aivan. No, no miten sä pistää sitten paremmaksi Halloweenina? Onko silloin... Minä en, minä, en, minä en tunnusta, tunnusta amerikkalaisia kaupallisia, kaupallisia väkisin syötettyjä pyhäpäiviä joita Suomessa jotka Suomessa ei kuulu mitenkään kulttuurihistorian eikä perinteeseen. Aivan. Joo, mutta äm, tosiaan nyt ä, aloitamme tämmöisen ikään kuin uuden osion tässä musikiviikossa että mistä jo puhuttiin ensimmäisessä jaksossa, ja nyt jakso on viisi, sitten otetaan ensimmäistä kertaa jakson aiheeksi albumi. Ja koska kuitenkin jossain vaiheessa tullaan käymään kaikki nämä tyypillisimmät klassikoalbumit, Beatlesit ja Pink Floydit ja tämmöiset, niin tuossa Henrikin kanssa mietittiin vähän tämmöistä jotain, mm, semmoista, joka on niinku sekä... Tietyllä tavalla merkittävä, mutta joka ei ole sillä tavalla itsestäänselvä valinta ensimmäiseksi albumiksi. Eli albumi on vuodelta 1972 Fox Foxtrot. Ja ä, albumista ä, siitä tietämättömille tämmöinen ä, pikainen, pikainen tuota, tiivistelmä. Eli kyseessä on ä, siis... Peter Gabrielin aikaisen Genesiksen ja Genesiksen ylipäänsä neljäs studioalbumi. Genesis oli tässä vaiheessa vielä hyvinkin progressiivista musiikkia. Ja niin. Ö, ensimmäinen albumi, joka pääsi uk Top 20 pääsi siellä 12. Ja tästä tämä album ikään kuin loi Genesikselle tämmöistä niin kaupallistakin menestystä. Että he ikään kuin löivät läpi tällä albumilla. Ja niin albumin historiasta siis tämä on pidetään ehkä Genesiksen niin kuin, tuon aikaisen Genesiksen kulminoitumisena, siis kaikki nämä elementit, mitä Gabrielin Genesis um, sai ikään kuin, tai siis ot otti käyttöön, niin ne kaikki jo löytyy tältä. Että se, seuraavaksi sitten tuli Selling England by the Pound ja Lamb Lies Down on Broadway, jotka sitten ovat näitä niin sanottuja hittilevyjä. Ja tuota, tuota, tuota. Tämä on siis semmoinen, jolla on ikään kuin jo kaikki, kaikki tuota, kasassa. Niin. mitäs kaikkea syytä meillä olikaan valita tämä albumi? No siinähän ne tuli aika hyviä. Mä, mä myöskin halusin ottaa tämän, tämän sen takia, että siis no, tämä Gabrielin aikainen Genesis on... Yksi minun suosikkiyhtyeitäni ehdottomasti, ja mä oon näitä kuunnellut pitkään valtaisella innolla ja suorastaan hartaudella. Ja jotenkin musta tuntuu, että, että, tämä, että ehkä sen takia, että myöhemmin sitten, sitten Genesiksestä tuli tällainen iskelmäyhtye joka, joka lauloi hartaasti, että Hold on my heart, hold on to what you believe in, ja, ja tällaisia niin, niin anteeksi kaikille, että lauloin, Ää, niin, niin jotenkin tämä tämän aikainen genesis on se unohdettu suuruus nimenomaan progen alalta, että ne on mun mielestä yksiä hienoimpia proge-levyjä. Mitä on ikinä tehty, ja se, se helposti unohtuu silleen, että, että tota noin, tiedän useitakin kertoja, tai siis muistan useitakin kertoja, kun on käynyt esimerkiksi silleen, että mä olen sanonut, että joo, Genesis on yksi mun suosikkibände, suosikki ja sitten se on sille, ai se diggaat Phil Collinsista, ja mä sanoin, että joo, että Phil Collins on mun mielestä ehkä. Tai on yksi parhaita progerumpaleita, jota mä tiedän, ja se on silleen, ai Phil Collins soittaa rumpuja. Aivan. Joo, siis itsellänikin oli pitkään, pitkään tämä Phil Collins-genesis läheisempi, että, että tota, isäni dikkailee juuri sitä genesistä, ja ö, ensikosketukseni genesikseen taisi olla I Can't Dance musiikkivideo joka on sinänsä kyllä ihan hauska. Mutta sitten kun löysin tämän Gabriel Genesiksen, mitä mä, minäkin aina, kun mä kerron, että mä tykkään Genesiksistä, niin mä nimenomaan painotan, että se on Gabriel Genesistä. Että sillä on niin ehkä jotain tekemistä vielä niiden Collins Genesiksen alkuaikujen levyjen kanssa, mutta sitten kun mennään just siihen... Uh, No, just näitä mitä mainitsit ja sitten Giseksen nousmia ja tämmöisiä biisejä, niin ne on sitten kyllä hyvin paljon kasaripopimpia kuin mitä ehkä Genesis-nimen alla kehtaisi tehdä. Ja siis, no, sanotaan siis, että. Mä myöskin arvostan ja jopa diggailen osasta, osasta tota niitä myöhemmän pop popbiiseja, että mun mielestä ne on helkarin taitavasti ja hyvin tehtyjä popbiisejä, että, että tota kyllä, kyllä mä kuuntelen niitäkin ajoittain, jopa mun mielestä sillä niiden viimeisellä levyllä oli hieno se singlebiisi Congo, jota, jota mä kuuntelin innoissani ja siis esimerkiksi justiinsa I can't dance ja Jesus he knows me ja, ja Land of Confusion, on, ne on mun mielestä kaikki hienoja popbiisejä, mutta, mutta mä mietin siltä silloin ihan eri bändinä kuin mikä tämä bändi oli, ja mä myöskin, myöskin kuuntelen niitä ihan eri asenteella, että mä en, mä en laske sitä niinku samaan jatkumoon ollenkaan, vaikka, vaikka kyllä, kyllä tietysti, kyllähän sen kuulee niistä, että niillä uudemmillakin levyillä, esimerkiksi Invisible Touch on Domino, joka on Pirun pitkä, pitkä moniosainen eh, biisi. Sitten eh, Genesis-nimikko-levyllä on eh, Home by the Sea, ja eh, Weekend Dance eh, on sitten eh, Dreaming While You Sleep ja tällaisia, ja mikä se on Driving the Last Spike, vaikka siitä biisistä mä en tykkääkään, mutta nehän on silleen, kyllä sen kuulee, että okei, kyllä nää tyypit tulee niin kuin tästä, ja tä, tästä taustalta, ja onhan niillä jopa hitti-biisejäkin, niin kuin, niin kuin uh, mikä se on, Turn It Out Again, joka, joka ihmiset ei edes tajua, että se menee aika, aika hulppeassa tahtilajissa se biisi. biisi. Oikein sitä tajuakaan, mutta siis ihan eri, eri asiahan ne tosiaan on. On, oh, niin, ja siis tosiaan tuo I on Driving the Last Spike, niin mulla on tota, jostain syystä tulee mieleen, siinä on Siinä on se tota, syna melodia, mikä siellä soi niin kuin mattona taustalla ikään kuin. Niin tuo mulle aina mieleen leijona kuningas-elokuvan, jossa savanin päälle laskeutuu sade Tällä tavalla, mutta okay. sitten niin, siis kyllä mä, mä tota, tykkään, ja siis tämä Land of Confusion oli tämä biisi, mitä mä tota, hukkasin sen nimen äm, päästäni vähäksi aikaa. Mutta niin, se on kyllä ihan uskomattoman yö, niin kuin hieno tältä tältä Collinsin esikseltä. mutta mulla tuli tuossa mieleen justinsa, että voisi ehkä vähän silleen kärjistäen verrata Pink Floyd Roger Watersilla ja sitten Pink Floyd David Gilmourin johtumana, että kun se Waters tippui siitä pois, niin Floydista tippui se Floydin pimeä puoli. Ja sitten, no... En nyt sano, että Gilmore levyt ovat ihan paskaa, joskus on näinkin väittänyt, mutta, mutta tuota, David Gilmore voittoiset albumit taas, niissä on minusta vähän samanlaista tuommoista niin pop-meininkiä. Joskin, no esimerkiksi viimeiseltä Floydin levältä sitten taas löytyy High Hopes, joka on ihan uskomattoman hieno biisi, mutta niin. Niin. Joo, ja no, siihen nähden, että tämä on Foxtrot-jakso, niin me puhutaan harvinaisen paljon kaikesta muusta kuin Foxtrotista, mutta ei se mitään, ei se mitään, eihän meillä mikään on kyllä siihenkin, siihenkin päästään, mutta siis jos tuohan on pakko kommentoida, että, että tuota, no, mä itse asiassa pidän niistä Pink Floydin, Gilmorein aikaisista levyistä, ja mä pidän vielä enemmän siitä kaikkien vihaamasta, kaikkien vihaamasta mikä sen nimi oli? Momentary Lapse of Reasonista, kun, oh, joo, joo. kun, kun tota, high, Ei, mikä, mikä sen Division bell, Bellistä. Joskin Division bellis, Bellillä on hienoja juttuja ja Justina esimerkiksi High Hopes toimii hirveän hyvin, mutta sitten taas. Onhan Momentary Lapse of Reasonilla on myöskin niitä synkempiä hetkiä. Esimerkiksi se päätösbiisi Sorrow on mun mielestä mm. aika, aika tunnelma. Aika samoin kuin sitten siellä on se Yet Another Movie, joka on ehkä vähän yksitoikkoinen biisi. Mm. Mutta, mutta tota noin, se, se mun mielestä siinäkin on ihan niin kuin, siinä on hyvin omalaatuinen tunnelma. On kyllä, mutta siis äh, niin kuin kokonaisuutena... Siellä, siis välillä justinsa tulee tämmösiä, että siellä on öö, Another Broken the Wall part ykkösen tyyppistä ja Run Like Hell tyyppistä sitä niin kuin Gilmoren tikityskitaran, jonka päälle on rakennettu. Oliko se just Sorrow siltä leviltä ja sitten, sitten on taas, mikä sinänsä on ihan hieno juttu, mutta sitten levyltä kuitenkin löytyy semmosia ihan niinku... <tosikos> Joo, äh, puhutaan Fox-trottista kommentin <laughs> jälkeen, mutta siis Dogs of War-biisiä en ole koskaan voinut sietää. Joo, se on, se on, se, se, se ei mm. kuli. Mutta. Ei tullut, mutta, fox -trot. Kyllä. Niin, Tiesitkö, että tämmönenkin levo on? Kyllä, tämä on tuota, genesistä jo. Ai joo, ai, ai, ai, ai on sitä genesistä. Joo, tää on just sitä genesistä. Ah, tämä on sitä. Joo, mä tiedän. Se on se, se, se hole on my heart. No, se, ei, se ei ole sitä genesistä. Tai se ei ole se genesistä, okay. toista genesistä. Okei, okay, joo. Se, siis, on... Mä oon ehkä viitannut aikaisemminkin siihen ja muissakin ohjelmissakin on saattanut puhua... Minä, minä sanon aina Phil Collinsia, että fy! Koska... koska ja se tulee opiskeluaikoina tuttu, tuttu kertoa, että jossain muuppeteissa oli... oli tota noin, niin kun siinä oikeissa muppeteissa oli, oli tota noin aikoinaan pätkä, missä esitellään, että nyt, nyt, nyt lavalle tulee fyi Ja sitten, sitten siinä, sitten siinä tota noin mikrofonin edessä on paskakasa, joka, joka laulaa, laulaa, että one more night, just one more night. <tosí> äh, en ole nähnyt, mutta... Mutta Fyi on tässä tällä levyllä, ja se soittaa rumpuja, ja se on juuri sitä, mistä Fyi on paras. Kyllä. Ja... Koska, koska siis mun mielestä Fy saa, saa niin kuin sellaisen tietyn kolistelukompin, se saa, se saa aivan uskomattoman draivin niihin päälle. Että siis mä en, mä en monet, monet mä tiedän jopa rumpaleita, jotka on sanonut, että kun... kun Phil Collins astuu rumpujen taakse, niin kompi kuolee, ja silloin ne yleensä miettii niitä 80-luvun hirvityksiä, missä on, missä on siis konerummut. Totta kai Ai se kone... kompi kuolee siinä tapauksessa, mutta siis näissä, kun kuuntelee oikeasti sitä, minkä määrän draivia se saa niiden komppien taakse, niin esimerkiksi mä en, siis sinänsä, okei, okay, kulkee valitsemallaan tiellä ja kaikki, kaikki kunnia hänelle siitä, mutta esimerkiksi Bill Bruford on mun mielestä vähän rasittava, että se taipuu niin hirveästi siihen omaan kik kikailuunsa, että se ei saa sitä komppia enää kulkemaan. Ja Fy, se, se soittaa kimurantistikin välillä, mutta, mutta siinä tuntuu aina olevan kuitenkin etusijalla se, että se kulkee se komppi. Kyllä, ja siis tämä on nimenomaan tämä äh, Proge-Genesiksen äh, Collins, joka... On se hyvä Collins. Siis vaikka onkin kyse samasta tyypistä, niin tämä the levi breaks rumpujen kopiointi, joka sen 80-luvulla ei ehkä ihan, ihan kuitenkaan toimi Progessa. Ja mä itsekin niin siis, tätä levyä Fox-Trottia kuuntelin viimeksi vuosi sitten ja nyt on kuunnellut viikon putkeen, se on ollut iPodilla lenkillä käydessä, niin mielenkiintoinen valinta lenkkimusiikiksi, mutta siitä huolimatta esimerkiksi Suppos Reddy siinä tota, mikä osa siinä nyt, oisko se tuo kolmas osa, niin joka lähtee sitten tota, siinä tulee se vähän sen kuuloinen urku, didy niin siinä tota Jotenkin siinä kohdassa viimeistään huomasin, että haa, tähän osaa soittaa rumpuja. Koska itse en, en ollut <tämme> niin oikein osannut edes samaistaa. Niin Phil Collins genesis, Gabriel ajalla ja sitten Phil Collins. Phil Collins, niin, niin ne tota, jotenkin oli pysynyt mun päässä vähän eri henkilöinä. Ja siis kyllä se on myöskin niissä jäl jälkiaikoina, että silloin kun se soittaa oikeasti, että oikeastaan näissä se sen kuulee vaan livenä, kun, kun, ja varsinkin kun ne soittaa niitä vanhoja biisejä, niin niillähän on keikarumpalina käytännössä aina on, on tuo, mikä se nimi? Chester Thompson, ja se on erinomainen loistava rumpali, Pakkohan sen on olla, kun se on ollut Zapan-bändissä, mutta, mutta Siinä vaiheessa, kun Collins hyppää rumpujen taakse ja, ja tota noin, ne rupeaa soittaa yhdessä, niin siinä menee kaksi vaihdetta päälle lisää. Ja tällä levyllä sen rumputyöskentely on kyllä erinomaista. Kyllä ja tuo, sitten vielä jotenkin enemmän minun korvaan sitten tarttui tämä, kun kuuntelin... Juuri vuosi sitten ja siitä eteenpäin sitten hyvinkin paljon Lamb Lies, Down on Broadwayta ja, ja Selling England Bite Poundia. Eli nämä kaksi viimeistä Gabrielin ajan levyä, niin kyllä niillä ihan uh, Third and Fifth kappalessa esimerkiksi kuuluu. Mm. Mutta, um, Pitäisikö näitä täs... käydä näitä biisejä vähän Joo, läpi eikä puhua eli... vain yksittäisistä soittajista? <laughs> Niin, tosiaan, tuota, muut soittajat albumilta voidaan käydä nopeasti läpi. Eli tosiaan, ä, Phil Collins on rummuissa, perkussiossa, taustalauluissa. Peter, Gra Peter Gabriel, minusta tulee Gabriel Lead vocals, huilu, oboe, perkussiot. Tony Banks, uh, urut, akustinen ja sähköinen piano, mellotroni, akustinen kitara, taustalaulut. Ä, Mike Rutherford. Bassokitara, bassopedalit, augustinen akustinen kitara, taustalaulut, ja Steve Hackett-kitara. Ja niin, ensimmäinen äh, biisi levyllä on Watcher of the Skies. Ja äh, kuten ehkä progen perinteeseen kuuluu, niin levy pitää aloittaa äh, mahtipontisesti ja minusta kyllä... Tämä biisi onnistuu siinä aika hyvin. Joo, se on siis, se on ehkä yksi eeppisimpiä ja tältä aikakaudelta ehkä tunnistetuimpiakin Mellotron lähtöjä. Ja Mellotronin soittaminen ei ole todellakaan helppoa. Mä en oo ite koskaan kokeillut, mutta Mellotronissa on se, että siinä on semmoinen puolen sekunnin viive, kun sä painat sitä kosketinta. Ja, ja kun sieltä tulee ääni, niin siinä mielessä kaikki, kaikki kunnia, kunnia hänelle. Ja myöskin mä oon... Mä oon, tota, noin, mikä sinänsä ei ole mikään itseisarvo eikä muuta, mutta mä oon istunut vieressä kerran, kun yksi yks tuttu Kosketin soittaja ö, oli kaivanut internetistä nuotit, ja hän hänpä päätti, että no hänpä soittaa tästä tämän Watcher of the Sky, ö, Skysin ö, intron, ja Mä en ole koskaan ajatellut sitä, ennen kuin mä katoin siinä vieressä, kuinka sitä, sitä soitti. Mä en osaa niin vikkelästi lukea nuotteja, että olisin, tai kyllä mä pysyin siinä perässä, mutta en olisi olis osannut lukea sitä sille. Mutta siinä siis se on aika pitkä. Mä en katsonut mitään niin kuin, aikalukuja, mutta siinä käytännössä ei toistu sama sointu. sointu Kahta kertaa. Ja silti se ei kuulosta siltä niin kuin se olisi kauhean kikkaileva ja sieltä olisi, sieltä olisi hakemalla ha, haettu, vaan se kulkee ihan loogisesti eteenpäin, mutta tavallaan se ei, se ei pyöri eikä se, eikä se juutu missään vaiheessa se kulkee koko ajan eteenpäin jo, pelkä, jo se Mellotron introkin, että, että se on, ja siinä mielessä täytyy kyllä sanoa, Sanoa, että nostan hattua kaikille, jotka pystyy sen livenä soittamaan varmaan Tony Banks mukaan luettuna, jotka muistaa ne kaikki, kaikki jutut siinä, siinä jo ilman säästystä. Kyllä, ja tämä on tosiaan Watcher of the Skies on 7.5 ja puolen minuutin aloitusbiisi, ja tuota, no, ehkä biisin rakenteesta voisi sen verran kertoa, että siinä on tosiaan se Melotroni intro, ja sitten tuota... Siinä niin kun, en tiedä tuliiko sulle tämmöinen, mutta siis se on vähän niin siinä koko levy. Jos jättää pois tuon tuota, Horizonsin, niin se, tuota, ikään kuin vähän kaikkia tämän levyn. Niin kun, että se, se mikä tässä levyssä on, niin on niin pienoiskossa jo tuossa ensimmäisessä biisissä. Mielenkiintoista. Mä en ole koskaan ajatellut asiaa, asiaa sillä tavalla. Täytyy sanoa, että siis Watcher of the Sky on hirvittävän suosittu ja kehuttu viisi Genesis, Genesis, tässä varhaiskenesis-katalogissa. Mutta täytyy sanoa, että se ei ole koskaan ollut mun, mun suosikkibiisi. Se on hirveän hyvä biisi, ja mä kyllä kuuntelen sen mielelläni. Niin, mutta se ei ole koskaan ollut semmoinen biisi, jota mä niin tulee semmoinen, että hei, minähän haluan kuunnella Watcher of the Skies. Jotenkin se, se, se, ei, se on ehkä vähän tökkivä, se, kun se, siis se perusosa sitä biisiä niin siinä se pyörii Banksin semmoisen hammond -kuvion ympärillä. Ja se on ehkä semmoista vähän töksähtelevää, se, se ei sillä tavalla kulje, kun parhaassa tapauksessa noin Genesis-jutut menee. Siis, siis hieno, hieno biisi, ja sen eh, missään nimessä skippaa yli, kun kuuntelen levi, mutta, mutta se, ei, se, ei ole, se ei koskaan ollut mun sellaisia niin ykkösbiisejä. Aivan. Joo, siis mä, mullakin tällä levyllä on, on tota, suosikkina voisin sanoa, että "Supers ready, get them out by Friday. Mutta sitten kolmantena on kyllä Watcher of the Skies, Tätä levyä, kun kuuntelen, niin... niin mennään, ni, mennään niihin vasta sitten järjestyksessä. Kyllä. Öm, niin, no tosiaan, onko tuohon Watch of the Skysiin sanottavaa? Se on... Se on mä, en, mä en koskaan seuraa lyriikoita, kunnellessa musiikkia, käytännössä koskaan. Joskus kyllä pistää ja tälläkin levyllä on pari hetkeä, jolloin mä oon kiinnittänyt ihan oma-aloitteisesti huomiota lyriikoihin, mutta yleensä mulla laulu on vain osa sitä musiikillista kokonaisuutta. Mutta tämän sanat ovat kuulemma suuri skifi Eppos. En ole koskaan osannut ajatella sillä kannalta, mutta uskotaan, nyt sanotaan. Joo, sitten sen biisin kohdalla, jonka kohdalla mä oon kuunnellut sanotuksia, niin voin aiheesta kertoa, mutta okei. mennään tuota timetable puhupa sinä tämä vaikka sisään mennään tälleen öö. hii no, no kiva <laughs> Eli, kumpi <laughs> saa suppershedin, hei mä saan sitten suppershedin okei, okay. no niin. sopii mulle. <laughs> on siis näissä varhaisissa geneesissä varsinkin nursery crimeissa ja sitten myöskin tässä, niin mm. ne, Näitä suuria mestariteoksia, niiden välissä on yleensä joku, suoraan sanoen, semmonen ihan kiva biisi, että, että niissä ei oikeasti oikein löydy mitään, mitään ihmeellistä. Ne on sellaisia hyvin peruspoppi joista ei, jotka ei ole huonoja, mutta joista ei kyllä löydy mitään ihmeellistä. Ja timetable on kyllä ehdottomasti kyllä, tota, semmonen että se on semmonen ihan kiva oppisballadi. Tyyppinen, tyyppinen biisi, ja on kestoakin vaan neljä minuuttia 46 sekuntia, eli se on ihan, ihan semmoinen pikainen välisoitto väli tossa eeppisten, eeppisten mestariteosten keskellä. Näinpä, ja tuota, en tiedä joku ää, ystäväni, joka kuuntelee juuri nimenomaan Gabrielin Genesistä, niin verta sitä, että se on vähän, vähän niin kuin tuota Sellin Englannilla tulee I Know What I Like, joka on ihan selvä pop Myöhemmin Tai siis, no, tämä Phil Collins Genesis on sitten tehnyt siitä semmoisen ikään kuin poppisetin osan. Joo, äh, mutta se on ihan hyvä biisi. No se on. Tois, tois, <laughs> toisen kuin Time Table. <laughs> <laughs> Joo, mullakin itse asiassa ensi, ensi kosketukseni oli nimenomaan Gabrielin genesikseen, kun... Silloin on tuota, siis tämmöinen visuaalinen kosketus, kun näin tästä Rokin Seitsemän elämään sen kohdan, jossa tämä Gabriel on mustassa äh, ihon myötäisessä jossain puussa ja sitten hattu päässä semmoinen heinähattu ja valkoinen naama ja leikkii ruohonleikkuria. Kyllä. Tästä teatralisuudesta varmaan pitääkin puhua, mutta sitten on hyvä puhua Saper Sweden kohdalla. Kyllä, nimenomaan. Ja tuota, No, jos... Tuosta timetablista ei kyllä minulla ole hirveästi lisättävää. Ei, ei se Sen kuuntelee... Se on siinä välissä. Saada sen Get them Out by Friday, jossa, joka on sen sijaan tosiaan tota, toinen suosikki tältä leviltä, tai toisiksi Samoin. paras... Ja tuota, tämä on tämmöinen, niin kun... no nyt mennään taas 8 minuuttia, 37 sekuntia ainakin tämän minun. Se on oikein. Se on oikein nimenomaan. Ja... No, Ei te... nyt sillä, että viisin pituus oikeasti olisi mikään itse arvosuuntaan tai toiseen. Mm. Kyllä, kyllä kun proge-jutuista puhutaan, niin saa heittää leikkiä tällaisista asioista. Kyllä. Ja... Sano, san, ennakoin tässä vain niitä nyrpistelijöitä ja sanoa, että siellä ne progettiistit taas, taas mittaille viisien mittoja. Että... Kyllä, ja, ja nimenomaan, että jos ei ole puolen tunnin niin se ei ole mitään. Niin. Mutta joo, siis tämä on, on tosiaan. Ensimmäinen versio, minkä mä kuulin tästä, oli tämä live-versio. Sen lainasin, no lainasin kirjastosta tämän 73-vuoden liven, joka on, on, Ai, kyllä se on, siinä. Ihan, okay. on kyllä ihan huippu. Ja siis on se, monesti meinannut ostakin se, se on koskemattomana ollut tuolla Kuopion levikopääksessä, että nyt ehditte ehkä ostaa sen tuossa lauantaina, jos minä en sieltä sinne aamulla ehdi. Se, Mutta, se, niin. No joo, siitä vaan nopeasti siitä livestä. Nämä on, selkeästi nämä biisit on niin tehty hyvin livesoitanta mielessä, että ne kuulostaa käytännössä ihan samalta sillä livellä kuin, hmm. kuin levyllä. Niin, ja mua harmittaa se, että koska Sapposredi on niin pitkä, niin se jätettiin pois siltä. Joo, mutta se löytyy siltä Archive Boxilta, niin, siltä ihan uudelta. Niin, tosiaan. Siinä on live-versio siitä. Mutta ei ole rahaa ostaa sitä. Siinä ah, kuule Spotifysta. <laughs> kyllä. Niin tuota, no, jos mä tässä hieman kerron Wikipedia-artikkelin mukaan, jolle on ihan, tehty ihan oma, <laughs> oma tällainen... Niin Sivusto sille kappaleelle, eli Get out by Friday. Öö, kappale on ikään kuin tämmönen futuristinen näytelmä, öö, joka siis tapahtuu nykyisyydessä, mutta päättyy vuoteen 2012. Ja tässä on tämmöisiä hahmoja, John Pebble, Mark Hall ja Mrs. Bar Barrow. Ja tuota. Joo, tässä on just tämä, eli, mielenkiintoista itsellänikin oli lukea tätä, että ää, kappale alkaa tämmösellä nopeatempoisella äh, refrainilla, äh, äh, kun tämä bisnesmies Pebble, Pebble äh, niin tilaa tältä, tai käskee tätä hallia, että get them out bright Friday ja tämmöinen ja sitten tulee, no, en mä <köhön> Sorry. Se oli hienoa. Sorry. Tuota, meni katupelykurkkuun. Sitä on liikenteessä. Katupely on paljon. helvettiä. <laughs> Kyllä. Mutta niin, tosiaan tämä on tämmönen niinku, nimenomaan tarinabiis. Tässä, tässä kannattaa kuunnella tämä tarina, jos on yhtään tällä niinku, tuota, tykkää kuunnella sanotuksia. On, se, on, se on ihan huvittava jopa. Ja tuota, niin no oikeastaan, en mä ehkä halua sitten spoilata tätä. Jos... Ja, <laughs> yes, siis, niin. Mä voin to... sanoa, että tämä on toinen niistä kohdista, jossa mä kiinnitin jo ihan niin oma-aloitteisesti huomiota, huomiota sanoihin. Ja nimenomaan siinä vaiheessa, kun tämä traaginen, traaginen häätötarina muuttuukin suureksi futuristiseksi dystopiaksi. Ja se on mun mielestä hienosti käännetty se hyvin tarinankerronnallisesti. on Käsittääkseni Gabrielin sanottama tämä kappale. Ja Gabriel on nimenomaan hyvä tässä, että, että tota no, se, se pystyy hyvinkin arkisista lähtökohdista yhtäkkiä kääntämään sen koko homman, homman niin kuin todella futuristiseksi jutuksi. Jossa... Ja tässä se nimenomaan tapahtuu niin, että, että uutislähetyksessä ilmoitetaan, että, että, että on säädetty uusi, maksimipituus ihmisten, tai säädetty uusi, uusi ihmisten maksimipituus, että, että saadaan ihmiset mahtumaan mahtumaan pienempään tilaan, koska se on tehokkaampaa. Aivan. Joo, tämä on tota, hyvinkin jotenkin tämmöinen brittiläinen. Siis tämä niin Gabrielin tapa on sanottaa näitä tarinoitaan. On, joo. Tässä, tässä kyllä, en ole itse aikaisemmin tajunnut tätä, mutta tässä on pieni looginen aukko tässä näissä sanoissa kyllä, koska, koska tämä vanha pariskunta tarjoutuu, että he voivat kyllä maksaa maksaa tupla vuokran, että he voivat tiedä asumaan, mutta, mutta ne silti halutaan häätää sen takia, että niiden tilalla voidaan ottaa kaksi asukasta, niin sinä mielessä eikö, eikö, eikö niin netto silloin plus-miinus nolla, että mitä, minkä takia ne silti pitää häätää, mutta, mutta totta, no ei nyt pidä mennä ehkä viisastelemaan byrokratia jokaisesta on se on, no, on totta. Se on brittiläistä. <laughs> mutta niin no ei tästä oikein voisi sanoa muuten kuin, että hieno kappale ja, ja tässä on justi näyttää, että, että, että, että niin kun, kun Gabriel, niin kun, se on ne kaikki hahmot, niin se tosin, tosiaan niin kun esittää niitä kaikki hahmoja ja niin kun Gabrielin teatarallisuus justiinsa ää, näkyy jo tällä biisillä, tässä biisissä aika hyvin. Kyllä. Ja sitä, tätähän on ollut aikaisemminkin, että toinen edustava esimerkki, joka taitaa olla nursery crimella, niin on Harold the Barrel, jossa, mm. jossa mies uhkaa hypätä katolta ja äiti tulee sanomaan, että pistänyt nyt edes napit kiinni, koska tuolla on BBC-kuvausryhmä katsomassa. <laughs> Aivan. Joo, mutta siis no, mennäänpä sitten seuraavaan jo. Sitten eteenpäin. Seuraavana on Can Utility and the Coastliners, ja tämäkin on sellainen lähemmäs minuuttinen biisi, joka, joka on, niin itsekin huomaan sen, että tämä jää hirveän usein huomiota, ja jotenkin sitä, se, se, tähän suhtaudutaan melkein samalla tavalla kuin tuohon timetablein, time että tämä nyt oli vain tämmöinen välisoitto tässä välissä, mutta itse asiassa kyseessä on myöskin erittäin hieno, hieno proge progebiisi, joka, joka on siis hienompi, kuin suurin osa progebändeistä pystyy ikinä tekemään, niin se kertoo kyllä siitä levyn kaliberistä, kalibe että näin kova tasoinen biisikin katsotaan niin silleen, että no se on semmoinen välisoitto tuossa välissä. Joo, ja siis minä itse asiassa justissa kuuntelin ennen tätä äh, jakson tekoa tämän kappaleen, ja erityisesti se loppu aina tuo niin kuin, Jostain syystä se tuo jonkin muistikuvan jostain kaukaisesta ajasta ja nousee niin selkäkarvat pystyy, mä en tiedä miksi. Omasta kaukaisesta ajasta vai historiallisesta kaukaisesta ajasta? No, mä sanoisin, että omasta kaukaisesta ajasta sikäli, että se on jo varmasti ollut jonkun elokuvan joku tunteikas kohta jossain. Tämmöinen minulle tuli ensimmäistä kertaa, kun kuuntelin sen, ja sitten mm -hmm. m, sitä en ole saanut niin kuin, pois siitä kappalesta. Ja, joo, kyllä, tämä, tämä, siis, tämä kappale kertoo, kertoo tarinan, ihan to, tosi tapahtumien perustuvan tarinan kuninkaasta, joka on vihainen vuoroveden vaihteluille, ja kuinka se häiritsee hänen merivoimien toimintaansa, niihin hän käskee uh, vuoroveden uh, Olemme nousematta, mutta, mutta tämä ei sitten suju oikein hyvin. Aivan. No, mennäänkö Horizonsiin? Se on niin lyhyt, että sitä oikeastaan... Jos tehdään silleen, että käydään Horizons pikaisesti ja sitten molemmat heitetään tuohon Supper's Rediin. No, niin, kyllä siitä riittää puhumista. Kyllä. Eli Horizons on lähinnä vaan tämmöinen barokkimainen kitarapreluudi juuri tälle Sapposredille, että Aikana kun oli LP, niin ensimmäisellä puolella oli nämä neljä ensimmäistä biisiä, ja sitten uh, Horizons ja Sapposredi toisella puolella uh, semmonen kaunis kitarabiisi tai no sävelmä ei, ei sitä oikeastaan muuta voi sanoa, että tässä on justiinsa Um, no, Wikipedia sanotaan, että aloittaa niin kuin Bachin äh, preluudin ensimmäiselle sellulle tyylisesti. Ja sitten siitä tulee tällainen hieno barokkimainen sävelmä, mutta eipä sitä oikeastaan muuta. Se on klass klassiselle kitaralle, kitaralle lyhyt, noin parin minuutin solo. Mulle tulee hyvin, hyvin paljon mieleen. Steve Howin tyyliä, että Jeesin yes, Levy, levyillä on aina, aina myöskin se yksi klassinen kitara, lyhyt kappale. Joo, että, ja Ja, tuli... ja haket, sitten on esittänyt tästä aivan saa kelin pitkiä versioita. <laughs> Hän oli itse ilmeisen mieltynyt tähän kyseisen sävelmään. Mm. Joo, mulla tuli tuos, tuossa tota... Nyt taas kuuntelin sitä pitkästä aikaa tota levyä, niin tuli mieleen Led Zeppelinin Physical Graffitilla on se kappale Bron-Yr-Aur, bron ja siinä on, se ei ole siis se stomppi, joka on kolmoslevyllä, vaan nimenomaan se instrumentaali, joka hyvin paljon muistuttaa tätä, mutta se, se on enemmänkin semmoinen, tuota, no sanotaan, että se on menevämpi se teet tällaisia selventäviä viittauksia tästä levystä, jonka mä tunnen äärimmäisen hyvin sellaisiin levyihin, joita mä en tunne ollenkaan. Nämä ei ole kovin selventäviä nämä, nämä vertaukset ainakaan muulla. mutta varmasti ne jollekin on. Että... Joo, joo no se, sanotaan näin, että se, se kappale sillä kyseisellä Tseppelin levyn C-puolella on juuri tällainen ö, ikään kuin kahden... Ö, kahden levyn tyyliin sopivamman viisin välissä. Ja sitten on tämmöinen niin kuin välisoitto. Mutta Sappos Ready, äh, kappale, jolta tämä levy yleensä muistetaan 22 minuuttia 50 sekuntia. No, Kinesiksen ainoa koko puolen mittainen, mittainen eppinen pläjäys, mikä, mikä osoittaa kyllä sinänsä mun mielestä ihan hyvä arvostelu. Kykyä, niiltä, että ei, ei pidä tehdä 22 minuuttista, jolla ei nimenomaan ole semmoinen fiilis, että no, tämä biisi nyt on tämmöinen 22 minuuttinen, että turhan monet progebändit on sortunut siihen, että hei, me ollaan progebändi, niin tehdään tämmöisiä 22 minuuttisia biisejä ja sitten tuloksena on pitkitettyjä ja tylsiä biisejä. Ehkä edustavina esimerkkinä Yesin Tales from the topographic oceansin B- ja C-puolet. Aivan. No, mulla tuli kyllä mieleen tuossa justiinsa toi Pink Floyd Echoes, johon sen kai tutustui tässä vasta ihan vastikään. Ja, ja se, sehän on, jos mä nyt täältä haluan luntata, niin se on 27 minuuttia kai alkuperäinen pituus. Niin tuota, mutta... Niin no siinä on kyllä niitä sitten niitä instrumentaalikohtia enemmänkin, että siinä, se ei ole tosiaan koko tarina, koko ajan sitä tarinaa, 23 minuuttia 32 sekuntia, niin äh, tämä, tämä on tosiaan alusta loppuun, että siinä on äh, seitsemän osaa ja missään vaiheessa ikään kuin ei tämä, niin kuin, se kappale ei sillä tavalla hajaudu. Kuin mitä esimerkiksi, jos sen paisuttaisi koko kappaleen levyksi, mm. jossa on sitten aina välillä, tulee se tietty osa sieltä esille, joka kertoo, että se on edelleen sama kyseessä, niin tässä siis, tässä on koko ajan ikään kuin pakka kasassa ja, ja tuota... On... Tästäkin ollaan montaa mieltä kyllä. Mm. kyllä että, ja siinä mielessä tämä on erittäin hyvä suoritus. Että tässä, siis se mikä on mun mielestä tärkeintä tuollaisessa pitkässä moniosaisessa biisissä, että siinä on, säilyy jonkinlainen punainen lanka, mikä loogisesti, niin että sen tunnistaa, että, tämä, tai, että, silleen, että kun vaihtuu osa, niin ei, ei tunnu siltä, että okei, nämä on vaan samaa biisiä sen takia että tuntuu, että, että, että halusi tehdä pitkän biisin, joka sinänsä on tässä tapauksessa hyvin lahjakasta, että tämmöinen vaikutelma on onnistuttu säilyttämään, koska tämä biisi on nimenomaan koottu monesta erillisestä biisistä. Mä oon lukenut kirjan kirjan näistä, näistä Genesiksen alkuvaiheista. No itse asiassa oli kirja e, Genesiksen kaikista vaiheista, mutta mä lopetin se lukemisen siinä vaiheessa, kun Gabriel lähti bändistä, kun mä en niin kauheasti kiinnostunut. Tässä vaiheessa voisin mainita, että mun, minun suhteestani näihin asioihin ehkä kertoo, kertoo paljon se, että mulla on kaikki e, Genesiksen Gabrielin aikaiset levyt myöskin se ihan ensimmäinen, e, minkä ne teki ennen näitä varsinaisia oikeita sen ajan genesis levyä, joka muuten on ihan paska, mutta. <laughs> no ei se ole ihan paska, mutta se on aika niihin Ai päiväni. Ja, ja onko sulla sitä levyä? Mä oon kuullut sen jotain no. kautta. Siis se muistaakseni oli hyvin huonolaatuinen MP3-tiedosto, jossa koko levy oli putkeen. Okei, okay, no se on hyvin huonolaatuinen, se levy noin ylipäänsäkin niin kuin ihan äänenlaadullisesti, että siinä mielessä. Mutta siis mulla on kaikki. Nämä Gabrielin aikaiset Genesis-levyt. Mulla ei ole yhtä ainutta Genesis-levyä sen jälkeen, mutta mulla on kaikki Gabrielin solo-levyt. Että, että tota, sinänsä on hämmentävää, koska nämä biisithän on tehty varsin yhteistyö henkisesti. Gabriel ei sinänsä ollut se mikään ykkös tekijä tähän aikaan, mutta sillä oli selkeästi joku vaikutus, että se... Että se että sillä sai, koska mulla ei aukeaa edes, edes samalla tavalla ne ensimmäiset kolinskauden levyt, jotka kuitenkin on aika vahvasti tätä samaa jatkumaa noin niin kuin tyylillisesti. Mutta siis tosiaan mä oon lukenut sen, sen kirjan, jossa kerrottiin tässä, ja siinä tuli se, että monet niistä tuli niin kuin silleen, että no mulla olisi tässä niin kuin tämmöinen biisi, mutta mä en oikein tiedä lähteeksi että saisiko tästä oikein kovan biisi. Ja sitten kun ne oli todennut, että... Perhana, että meillä on seitsemän tämmöistä raakiletta, että, että, että mitä näillä nyt sitten tehdään, niin sitten, sitten jollakin tulee nervokas idea, että hei, että mitä jos tehdään näistä yksi tosi pitkä biisi sen sijaan, että tekee seitsemän raakiletta. Ja, ja se, siis, mä en tiedä, onko tämä sitten vaan jotain sokeeta puolueellisuutta sen takia, että saattuu diggailemaan näistä niin paljon tai muuta, mutta se punainen lanka jotenkin onnistuu säilymään, vaikka siinä on todella, todella siis suorastaan törkeitä osanvaihdoksia, että, että niistä ehkä, ehkä julkein on se, kun yhtäkkiä viisi loppuu kesken, joku, joku puhaltaa pilliin, Gabriel huutaa, että all change, ja, ja se kappale lähtee ihan eri tavalla siitä kohtaa, ja silti se jotenkin tuntuu siltä, että, joo, että kyllä tämä ihan loogisesti tässä kohtaa meni. Tietää varsinkin itse, kun on yrittänyt joskus niin kuin tehdä silleen, että yhdistää useita ideoita yhdeksi biisiksi, niin se on hirvittävän vaikeaa saada se punainen lanka pysymään siinä jotenkin. jotenkin niin täytyy, täytyy jälleen kerran nostaa hattua, hattua siitä, että, että ei oikeasti ole mahdollista, että, että jotain tuommoista niin kuin voi oikeasti tehdä, ja se toimii. Kyllä. Ja tota, muu, täytyy sanoa nyt, että tämä Sapos Reddy-kappale ei ensimmäisellä kolmellakaan kuuntelulla edes auennut, että nyt vasta tuossa, äh, kun mietittiin justiinsa tätä äh, Foxtrottia aiheeksi, niin nyt sitten vasta on, on niin kun päässyt kiinni tähän biisiin, koska se ainoa, minkä mä muistin silloin, kun vuosi sitten kuunneut tätä levyä, niin muistin tämän... Äh, Winston Churchill dressed in rag, He used to be a British flag, tämän kohdan. Ja sitten tota, nämä ähm, hauskat äänenpäistöt, Mom did the washing, Mom did the washing ja tämmöiset. Okay. Mutta niin, niin, nyt sitten tota, tämä jotenkin avautui äh, tässä. Olisikohan tämä nyt viikon ollut sitten hyvin pitkään kuuntelussa. Sen aikana on avautunut ja tuota... Tuota, tuota, siis... Ähm, Juuri nämä niin kuin, urkuosuudet, jotka ensimmäisellä kuuntelukerralla muistan, että pisti korvaan, niin nyt ne sitten taas istuu hyvin, niin kuin, siis todella hyvin siihen koko hommaan. Mikä osa siinä onkaan menossa silloin, kun se, joka siis, niin kuin, kuulosti aluksi irralliselta ja nyt sitten taas sen, sen tietää, että se, se kuuluu siihen. Ja, tuota, ja... Niin. Täytyy Ajo, sanoa, it... muuten nämä osat ihan läpi, vai... En mä usko, että niitä tuota... kannattaa, kannattaa, siis sehän on huimaa, että kun tämä biisi lähtee, niin se vaan lähtee. Et yleensä kun on tämmöisiä valtavia epoksia, niin ne niin ensin ne kasvattelee itseään muutaman minuutin ja sitten mutta tässä niin kuin... Kitaran, näppäily lähtee, Gabriel lähtee laulamaan ja biisi niin kuin vaan alkaa. Mm. Ja, ja, mutta täytyy sanoa, että mulla siis on erityisen hyvin jäänyt, jäänyt mieleen tämä neljäsosa How Dare I Be So Beautiful, joka, joka on lyhyt osa, jossa siis vaan tulee tällaisia kitara volyymipedaalilla hiljakseen avattavia ja feidottavia sointuja. Ja se on tämä toinen kerta, kun mä kiinnitin huomiota sanoihin, siis jos näistä paririviä luen, niin on Wandering in the chaos of battle has left, we climb up the mountain of human flesh. He's been stamped human bacon by some butchery tool. he's you. Ja se oli kuin että mitä helvettiä tapahtuu, että oikeasti. oikeesti nyt mennään rankkaa, varsinkin kun tää alkaa, että... Että tota noin sillä, että, että ollaan olohuoneessa ja katsellaan telkkaria ja sitten yhtäkkiä mitä helkkaria kiipeillään ihmispekoni vuorilla ja ihan muuta, että mitä ihmettä tässä tapahtuu. Ja sitten toinen on, on riemukkaan Proge-tyyliin nimetty osa Apocalypse in 9 co-starring The Delicious Talents of Gable Ratchet, joka on, joka on siis, minä en maha sille mitään, se on useiden... Mielestäni on teko ja hirvittävää, mutta minä pidän additiivisista tahtilajeista, joka tässä tapauksessa on juurikin tuo yhdeksän kahdeksasosa eli että taada taada taada ta taada taada ta taada taada taada taada taada ja ja tätä sinä sinä sooloillaan. Pitkään, joka joskus on pitkästyttävää. Tässä se mun mielestä ei ole kauhean pitkästyttävää ja se pysyy mielenkiintoisena sen vähän vinksahtaneen tahtilajin ja myöskin sen sointumaailman takia. Ja sitten, sitten tota noin Gabriel soittaa sitä kappaleen yhdistävää perusmelodiaa huilulla hyvin herkästi, ja sitten se yhtäkkiä rupeaa huutamaan, huutamaan lisää aggressiivisia sanoja siihen, siihen päälle, niin se on, se on hyvin vaikuttava hetki, hetki siinä lehdessä, tai siinä viisissä. ja myöskin sitten tuo ihan viimeinen osa, osa, joka palaa oikeastaan siihen, mistä se alkaa, mikä on niin tyypillistä, niin se, se kuitenkin paisuu hirvittävän hienosti, että, että usein, varsinkin itse huomaa tehdessä, että, että jotenkin on jo helposti käyttää kaikki paukut loppuun jo aikaisemmin, eikä sitten ole enää, että no mihin tämä kasvaa, mutta siinä, siinä tulee putkikelloja ja muuta, että kyllä, kyllä tähän aikaan osatetti, osattiin kasvattaa. Kyllä, ja tota, ähm, Sama... Nyt taas pitää viitata toiseen levyyn, eli tähän seuraavaan, äh, Selling England by the Pound, jossa sitten palataan siihen Selling England by the Pound-teemaan, ähm, Ensimmäistä biisistä ja sitten viimeiseen biisiin se palaa. Niin tässä jotenkin tuli tämmöinen samanlainen fiilis, kun nyt kuuntelen sitä. Ja tota, nimenomaan tämä kasvatus on tehty tyylillä. Se ei ole tehty, tehty niin kuin, mitä voisi kuvitella. Se, se ei ole peruskasvattamista. Se ei ole semmoista, että niin kuin lisätään miljoonat viulut ja paukkaavat rummut ja molempiin kuulokkeisiin tulevat erilaiset kitarasoolot ja tämmöiset, vaan se on semmoinen niinku kuin... niin siis niin se on, se, on, se, on, se, on, se, on, se on siis se ei ole niinkään soitannollisesti kasvava, sillä itse asiassa on, se, siinä on paljon paljon itse asiassa riisutumpi se soitinnus kuin monessa muussa osassa, mutta, mutta se sävellys kasvaa mm. siinä kohtaa hienosti, että, että, ja se, se tuo homman hienon finaalin vaikka aina miinuspisteitä, kun biisi loppuu fade-outtiin. Mun mielestä se on, se on aina fuskaamista, ja tämä kappale ikävä kyllä loppuu fade-outtiin. Se on, se, on, se on minusta sääli. Kyllä. Ja tuota... Se on jotenkin semmoinen, että no, ei me keksitty mitään loppua tälle biisille. <loppaan> niin, ja siis viitän viittaan tuohon Pink Floydin echoes sekin kyllä loppuu fade-outtiin. Ai, ai, ai, ai. No mä oon sen livenä, ja niin. livenä on vähän pahempi, on pahempi lopettaa fade Joo, Se loppui just siihen tuota... Tai no itse asiassa, kun tarkemmin ajattelin, niin tosiaan kaikki instrumentit katoaa, mutta siihen jää se semmoinen niinku... Kuin... Oi, että että se, tuuli. Si, siinä, siinäpä, siinäpä tota... Oma peräinen, mutta toisaalta se levy myös alkaa sillä, että, niin. että jälleen kerran tullaan tähän, että sillä on aina hienoa lopettaa, millä aloitti. Mm, ja jatkuvuutta tuo. Niin. Voi kuunnella saman tien sen uudestaan, aivan, ja tuntun, niin ei, olisi, ei olisi tapahtunut mitään. Sama periaate siis esimerkiksi uh, Yesin Close to the Edgellä. Pink Floyd, melkein kaikki, Dark Side of the Moon, alkaa tykytyksellä, <tuh> loppuu tykytykseen. Ä, ja ja no, Pink Floydin Wall alkaa sillä, sen lauseen to, toisella puolikkaalla, mihin levy päättyy. Jos levy niin kuin tuplalevy päättyy, niin, niin lauseeseen, jonka ensimmäinen puolikas kuullaan levyn lopussa ja toinen levyn alussa. Just. Mutta... Tuota, no, Kyllä se on taide. <lipäät> on se, kyllä. Uskotaan sitten, että se on taide. <lipäät> Mutta tota, tämä Sapos Ready on tosiaan, niin täällä on vaan niin paljon ja nimenomaan seitsemässä osassa, että kyllä tässä, niin jos, jos aikoo yksittäisiä juttuja täältä nostaa, niin... Niitä on paljon. Niin, niitä on paljon. Ja, on... ja siis täytyy mainita, että tämä pätee useisiin biiseihin, jotka sitten kasvaa mielessä niihin, niiksi kaikkein hienoimiksi niin mullakin meni useampi kuuntelukerta ennen kuin mä tajusin, että mikä, mikä tämä juttu on. Niin kuin... mm, kyllä. Ja... Jos Close to edge, niin, viittaa, niin siihen meni hyvin monta kertaa ennen kuin se <laughs> Aivan. Mä, tota... Siitäkin levystä varmaan puhutaan joskus. Kyllä. Parempi olisi. <laughs> kyllä, mutta ennen sitä haluan, haluan kyllä käsitellä ainakin nämä kaksi tämän jälkeistä genesistä, koska ne, ne ovat minun omia suosikkeani. Tämä Trot uh -huh. on, niin on kolmas, että sitten sen jälkeen, sen jälkeen se alkaa olla semmoista vähän harmaampaa aluetta, että mikä sieltä on niin Gabriel-ajalta Gabriel suosikki. Että tuo Selin England on kakkonen ja jostain syystä ei löydy hyllystäni vielä, mutta Lamb, lamb lies Down on Broadway. Se on kyllä homma on heti kun vaan jostain saan käsiini. Se on siis... No, ehkä ei mennä siihen, Et, no Voisin antaa arvi, ar, ar, arvio arvioni siitä, no mä mainitsen nopeasti, että mun mielestä Selin England by the Pound on mun mielestä kuulostanut aina vähän välityöltä, ja mä en mm. ymmärrä, että mikä se on se, joskin siinä on hirveän hienoja biisejä, ja sitten taas Lamb Light Down on, on mulla kanssa todella merkittävä levy sen takia, että se oli ensimmäinen äh, Gabriel Genesis, jonka mä kuuntelin, ja mä kuuntelin sen kerran niinku putkeen, silleen, että mä en ol, se oli vielä mun proge alussa sille, silleen, että mä kuuntelin, että mitä, mitä helvettiä? Ja, ja, ja sitten sit mä vaan palasin siihen, että minäpä kuuntelen tämän uudestaan ja minäpä kuuntelen tämän taas uudestaan. Sitten mä oon ollut ihan innoissani. Joo, siis mulla oli ensimmäinen, ensimmäinen oli Sally England sitten oli Land Down on Broadway. Ja siis mulla oli tilanne, oli se, että mulla oli viisi Gabrielin kenesiksen levyä päällekkäin luin pääsykokeisiin kirjastossa ja ne käytin siinä sitten aina ja, ja tuota kun Selin Englandi olin aikaisemmin jo kuunnellut niin sen sen sitten laitoin sinne kasan pohjimaiseksi ja sitten Lamb down on Broadway se vaan niin se, kun se alkoi se levy niin se siinä oli vaikea keskittyä niihin lukemisiin, että se ei oikein taustamusiikkina ja. käynyt <sit> Ja, mutta täytyy sanoa, että mulle kyllä nämä niin kuin, äh, trespass, mutta etenkin nursery crime ja foxtrot, niin ne sekottuu vähän mm -hmm. mun päässä aina toisiinsa, koska ne on niin hyvin samantyyppisiä niin kuin tematiikaltaan, tematiikaltaan ja mulle, missä on aika sama rakenne se, että siellä on niitä aivan nerokkaita mestariteoksia ja se välissä on sellaisia ihme pop, -pop mutta, ja sitten kyllä se sellingin on pilebound on mielestäni ihan samanlainen, mutta tosiaan ehkä, ehkä se näistä, näistä tota noin, ei, ei, ei pidä mennä niihin muihin levyihin. Nyt kun ollaan puhuttu, joristu jo foxtrotista, niin kauan, joskaan mä en tiedä, että kuinka, kuinka iso prosentti loppujen lopuksi tässä foxtrot läpikäynnistä oli foxtrottia. eikö Eiköhän se suurin osa kuitenkin, mutta tällaista se on, kun tanssitaan eli, tai arkkitehtuurista, eli puhutaan musiikista. <hys> Tota, levyn niin kannesta voisi ehkä mainita, koska tässä, tässä on esillä tämä tuota, Gabrielin eräs esiintymisasuista, eli punainen mekko. Ja Ai niin, piti pitikin piti tosiaan puhua, ja Ga Gabrielin esiintymisasuthan tuli nimenomaan tästä, että, että, että alun perin se oli... O oli vaan tarkoitus, että, että tota noin, niillä oli televisioesiintyminen ja jotain piti keksiä ja muuta ja sitten manageri keksi että, että hei Gabriel, että mitäs jos tota noin, laittasit saman puvun mikä on tällä, tällä kettuhahmolla tässä, tässä kannessa ja Gabriel on ensin, että mitä helvettiä että, ja, ja tota noin, ei muuta kuin vaimolta lainaamaan. Punasta mekkoa ja, ja sitten jostain kettu, naamari ja, ja muuta. Ja sitten sit tulee aivan valtava sensaatio. Ja sittenhän tämä vähän meni yli, yli tältä. Että niistä esiintymisasuista tuli niin iso juttu, että se vaihtaa. Mulla on video videoesitys ihan, ihan tota noin tältä ajalta, missä ensin, ensin vedetään tämä... Yeah, I know what I like in your wardrobe, ja, ja sen jälkeen ä, Supper shreddy. ja kyllä, kun se vaihtaa vähän väliä niitä, <laughs> niitä pukuja, ja, ja, ja tota, noin niitä pukujen vaihtoja on huomattavan monta, ja siihen liittyy kukka, kukkanaamaria ja, ja, ja mm. tota, noin, isoa kolmiota, en mä edes tiedä, mihin se kolmio liittyy siinä, siinä ja, ja kaikenlaista, mutta näin, tästä se niin kuin lähti. Ja, ja tota noin, sitten, sitten, sitten ymmärrettävästi Gabriel itse sai sitä ihan tarpeeksi hermostui siihen, siihen tota noin, loppujen lopuksi kokonaan. Joo, ja siis äh, tämä äh, Rokin seitsemän elämää mä katson, niin sitä mm, juuri tätä progressiivista tai proge-kohtaa siinä ja siinä tota, niin genesis Siis niin loppu oli niin muut jäsenet siellä lavalla ja sitten tota, yhtäkkiä tulee Gabriel ilmeisesti muille yllätyksenä sinne lavalle kettopuvussa ja sitten... Niin kuin, joo, se oli vielä sillä tavalla, että, että kaikki on sillä, ne, että, Niin, että niin onko tämä nyt joku vitsi, että se että tulee joku ja sitten... Niin kuin, Ai joo se okei okay, se on, Peter. Ehe, tälle Mut, siis... Joku ihmeen pallo onkaan ollut ja Joo, se, tai... se, se, se, on, se on siis, se liittyy uh, Lamb's Lie on Broadwayhin, eli uh, se on Slipperman, Aa, okay. uh, joka näyttää, näyttää suurelta paiselta. <laughs> Kyllä, joo, se, se oli erittäin kaunis puku, ja siinä oli vielä se, se pieni logistinen ongelma, että kukaan ei ajatellut sitä, että, niin, että sen ää, Gabriel Näänen pitäisi tulla sieltä jotenkin järkevästi pois, eikä siinä ollut mitään aukkoa, niin livenä, livenä sieltä, sieltä kuuluu jotain mutinaa sieltä jostain puvun sisällä. <tos> sisältä, kun mikki ei saa siitä kunnollakin, niin tommosta. Että, että homma tosiaan meni, meni yli, ja, ja sitten hän Gabriel pitkään solourallaan, niin se oli, niin kuin, että ei mitään. Mm. Että nyt se otetaan musaa. Ja, ja. Siis Gabriel siis Gabrielhän vahingossa kehitti myös, myös stage divingin. Jota, tätä ei kaik, kaikki tiedä. Ja siis noh, tietysti silleen, että no, kuka on keksinyt mitäkin. Nämä on aika logisia asioita, mutta ensimmäinen tapaus, missä tiedetään, mistä se lähti, on, on se, että joskus justiinsa näinä aikoina, ennen kuitenkin tuota puku, Juttua hän oli innostunut, ilmi, muistaakseni The Knife-kappaleen, hieno biisi muuten. Knifen esityksessä niin valtavasti, että hän otti vauhtia, ryntäsi lavan poikki ja hyppäsi yleisön sekaan. Ja totta kai, koska stage diving ei varsinaisesti ollut tunnettu asia, asia silloin, niin mikä on yleisön reaktio? No, he siirtyvät pois tieltä ja, ja Gabriel murtaa jalkansa. Siinä, tai nilkkaansa siinä samalla ja, ja artisti kannetaan lavalle jos urheasti lavaa kappaleen loppuun ja sitten, <tos> sitten sairaala <tos> Aivan No tuota Tiespä seuraavalla keikalla, että mitä tehdä? <tos> Ehkä, mm. toivottavasti Sittenhän sen hieman nettyä versiota se siinä, sitä alkoi käyttämään vasta sitten show kertoella.. Mm, kyllä Mutta se on taas eri tarina. Äh, olisiko tämän äh, levyn äh, tarinat sitten jo kerrottu? Eikö, Tässä on ollut nimittäin jo jonkin verran asiaa. Kyllä, ja sitten kun on uutisia. Niin, Eli... tosiaan. Ja hei, äh, kokeile ottaa Hannu mukaan. Tuota, Hannu juuri ilmoitti minulle, että, että tuota, voisi tulla mukaan uutisten kohdalla. Ah, Okei, okay. katsotaan, mitä eikö Hannulle kelpaa. kelpaa. Tota, tota, mitenköhän tämä... Mitenköhän tämä käy tässä? Puhu sinä, minä, minä pähkäilen, että mä en ole koskaan tehnyt tätä tällä. tällä, tällä. Eli tuota, Hannu tosiaan tuli äh, 13 minuuttia sitten kuululle. Ja, ja sitten taas 7 äh, minuuttia sitten sanoi, että nyt alkaa homma selkeytymään. voin periaatteessa tulla mukana Ja nyt äh, puhelu käy. Vastaako, vastaako? soi. No nyt ei. se on siellä. No niin. Kuuluuko? Vähän pitää vissi volyymeä nostaa. Kyllä Ihan hyvin on niin. nyt Tää ei koske mihinkään. Ennen rikki. Nyt, Mutta se juu. Sano, nyt se ei uskalla sanoa enää mitään. <laughs> Joo, tuota... No otetaan ensin nämä kaksi uutista, jotka ovat niin... Niin samanlaisia, eli aloitetaan sitä hienommasta, eli The Beatles back catalog set for remastered re-release, Re eli siis 9. päivä syyskuuta kaikki Beatlesin studioalbumit julkaistaan remasteroituina. Ja tämä on semmoinen asia, mitä ovat suurin osa Beatles-faneista odottaneet aika pitkään, että saavat ostaa levynsä vielä kerran. 22 vuotta sitten viimeksi näistä tehtiin CD-versiot, ja nyt sitten on tulossa. Ja nämä ilmeisesti vielä, että näistä CD-versiosta tehdään silleen vinyylimäiset ulkomuoltaan. Ja sitten jokaisessa on jonkinlainen lyhyt videotokkari. Aivan. Saan nähdä, saan nähdä mitä, mitä ne on jotenkin. Mä en jaksa uskoa, että ne olisivat kauhean laadukkaita. Siis toivottavasti on ne sitten saattaisi kiinnostaa, mutta, mutta harmittavan usein ne on noissa semmoisia viiden minuutin videopätkiä, missä sanot, sanotaan ne asiat, mitkä kaikki tiesi jo ja sitten... Mm -hmm. sitten Elossa olevat jäsenet näyttää naamaansa parin kommentin verran silleen, että no kattokaa me saatiin ne haastatteluun, mutta, mutta niillä niin, oikeasti toisaalta, toisaalta tässähän on nyt kuitenkin kyse virallisista Apple Call-julkaisuista, niin esimerkiksi tämä BBC-sarja, eikö se ollut bbc antologisarja, joka tuli tuossa 90-luvun alussa, niin Sieltähän voi hyvinkin olla näitä haastatteluja sitten ei enää elossa olevilta jäseniltä. Ja mä mietin justinsa, että varmasti sitten kun mennään tuonne, sanotaan, rubber soulista eteenpäin, niin alkaa olla enemmän sitä materiaalia, justinsa studiomateriaalia, ja sitten Sgt. Pepper, varmaan on musiikkivideoita, ja niitä mitä tehtiin, uh, mikä tämä, tämä, tämä Strawberry fields Forever... Esimerkiksi sillä videollahan niin voisi vois hyvinkin olla, että se video löytyy tuolta. Ellei sitten julkaista sam samalla tota, The Complete Beatles-videos tai joku tämmöinen. Niin nämä remasterithan ilmestyy samassa yhteydessä sen äh, rock band The Beatlesin äh, mukana. Että. Aivan. Mutta sinänsä mun mielestä nämä on jo CD-llä alkaa hmm. nyt tyhmät osta, kun niitä enää niinku viidenteen kertaan onko <tos> se sama että tuota pitää ostaa kerää ja yksi yö podcasto tässä niin <tos> just <kotiin>. amatöörit <tos> <tos> tota niin siis kyllähän nämä on ollut tosiaan äh, cdnä tosiaan 22 vuotta ja yh, vielä täyteen hintaan sen koko 22 vuotta, että just 21,90 hintaan näitä on saanut etsiä, tai siis löytää Anttilasta ja tämmöisistä, että joitakin... En löytänyt mistä järkevää hintaa, siis mulla hmm. on kers kersantti pippuri pitkää pitkään halunnut, että okei, okay, tuo voisi hommata vielä ton Magical Mystery Tourin, mutta, mutta en minä maksa 21,90 euroa samperi vielä jostain niin kuin Beatles-levystä, joka sinänsä se on niin peruskauraa, että jotenkin tuntuu, että no tämän pitäisi olla niin automaattista meitä praiskamaan. Näinpä. Ja siis it, ittenekin täytyy kyllä myöntää, että mulla on uh, siis uh, taitaa olla, mut Please, Please, Me-CDn. Kaikki muut löytyy CDn. Ja, ja tuota uh, Rubber Soul ja Saatun Peppers oli näistä semmosia, joita en ostanut täyteen hintaan, vaan hintaan 13,90 Xstä että ja, ja loput ovat sitten semmosia, joita on saanut isältä. Että siis en ole yhtäkään täyshintosta Beatlesia vielä koskaan ostanut. Mitä näistä paskapändi mennään eteenpäin? <laughs> palaute Erkille. Kyllä. Ja tuota, seuraava paskapändi, eli The Rolling Stones. No se vasta paskapändi onkin. Mm -hmm. äh, julkaisee 14 klassikkoalbumia. <köhön> ilmeisesti nämä on nämä Virginin ja sitten nämä, <köhön> mitä on nämä uudemmat? En ole varma, onko sama levyyhtiö ollut koko ajan, mutta niin äh, tulee myös digitaalisesti remasteroituna. Että näitä Virginin levyjä ilmeisesti ollaan pitkään jo... Äh, kuola suusta valuen odotettu remasteroiduksi, ja nyt ne vihmein julkaistaan. Ja, ja tuota, Mielenkiintoista tässä on se, että viimeisin studiolevy, joka on parin vuoden takaa A Bigger Bang, kuuluu näihin remasteroituihin, että kun, kun tuota, jossain haastattelussa kyseltiin tästä levystä, niin joo, soundit on just kohdalla, ja tää on niinku niin, niin, niin ja niin, niinku top-notch, high hi että ei mitään järkeä. Ja nyt sitten tulee remasteroitu. Että se oli edes. Ostakaa meidän levyt vielä kerran, kun me ollaan niin köyhiä ja kipeitä. <laughs> ja tikutaan palmuista. Tää on tota, tää ilmeisesti näistä tämmöinen erikoislevy, joka on Monen mielestä The Rolling Stones'in ikään kuin se levy. Ja sitä ei näy näissä julkaisu erissä. Että toukokuussa Sticky Fingersista Black Blue'hun ja sitten kesäkuussa Some Girlsista Undercover'in ja heinäkuussa Dirtyo oikeastaan Big Bang'in. Mutta siinä ää, ei ole tuota Sticky Fingers ja God's Head Soupin välillä olevaa ää, Exile May Streetia, jonka, joka siis sitten ilmeisesti tulee tämmöisenä erikoispainoksena. Ja tuota... Niin. No, mikäs tässä? Nämäkin Minusta on remasteroitu kyllä jossain vaiheessa. 90-luvun puolessa välissä olisiko ollut. Ainakin kannet on vaihtunut moneen kertaan. Siis kannes, kannen takakansissa olevat tekstit. Hmm. Juu, onks, onks tää nyt se... Öö, Viimeinen ja definitiivinen remaster-julkaisu. Joo, tämä ja se, ja viisi seuraava. Tämä ja ne 50th anniversary editionit. Niin. Jotka tulee seuraavana vuonna. Mm, nimenomaan. <laughs> Haluatko Hannu kommentoida näihin? Remasterille. Ei, nyt <laughs> okay. Mä ainakin ostan ne kaikki. Mä en osta noita 80-luvun Ihan täyttä paskaa. Siis, mä olin aikanaan kovakin Stone Sticker ja Rolling Stonesin Keith Richardsin näkeminen. Olympiastarinoilta 2003 Kiikarit päässä ja paikalta otti mun kitaransoiton, mutta siinä äh, huumassa sitten erehdyin ostamaan nuo äh, Dirty Work ja Undercover ja mikäs tää kolmas oli. Emotional Rescue. Ihan täyttä paskaa kaikki nuo levyt. Ja on myynyt kyllä divarin sitten ihan... Ei levyjä koskaan myydä pois, niitä hankitaan vaan lisää. Ja noita levyjä kun kuuntelee, niin siis ne haluaa ei pois sillä on väliä. Ei sillä ole mitään väliä, kuunteleeko niitä. Tällaista on statusta Mick Jackerin ehkä karmivin hetki musiikissa on se, kun hän laulaa koko kappaleen alusta loppuun erittäin ärsyttävällä falsetilla. Just, Just tää... Emotional rescue! No mulla ei oo nyt ääntä siinä, eikä muutenkaan ole. En halua kuulla sitä kappaletta edes itseni laulamana. Hyvä, mennään eteenpäin. Radiohead todistaa levyyhtiötä vastaan oikeiden käynnissä. Kun mä luin tämän, niin mä luulin, että on tyyliin joku Pirate Bay tai joku tämmönen, mutta tämä on äh, joku tämmönen Yhdysvalloissa oleva Bostonin yliopiston opiskelija vastaan levyyhtiöiden levy edunvalvontajärjestö RIA-n välinen juttu. ria r, -I -A -A. r -I -I -A lukee tässä ja RIAA lukee tossa, eli, joo. Se on RIAA Aivan. Joo, mä, m, tossa, ö, ylempänä on ria ja alempana RIA mutta... Se on helppo muistaa, se on se ria -A. Aivan. K Mikäs siinä? Mikä siinä, niin. <laughs> ei mitenkään yllättävää, että se on juuri he. Toinen hmm. voisi olla se Trent Reesonor. Siis oikeuten mentiin, kun Tenenbaum ei suostunut riaan tarjoamaan 500 dollarin sovittelusummaan. Siis... Hmm. Niitähän lähettää kuin ketjukirjeitä, näitä sovittelukirjeitä, joissa tyyliin ty se on ihan semmoinen monistettu kirja, jossa lukee, että jaa, sen ottaen jotain kopioidaan, mutta pistetään villasena, jos pistetään tilille 500 dollaria. Ja, ja aika monet sitten, jotka, jotka ajattelivat, että no jos ei nyt sitten kuitenkaan oikeuteen mennä, niin sitten maksaa sen, maksaa sen tota noin, suosiolla pois sen, koska se ei kuitenkaan loppujen lopuksi, kun ajattelee, mitä hintaa voisi olla oikeudenkäyntikulut ja, ja sitten mahdolliset korvaussummat, niin se ei ole kauhean paha, paha sovitteluhinta, mutta sitä on silloin meteli, kun niitä ensimmäisiä oli, kun niillä on ihan netissä sivusto, jossa se voi tehdä sen, että se on ihan nettipalvelu, jossa voi maksaa sen sovittelusumman, niin, niin, niin si kun sen suorituksen on tehnyt, niin se on ilmeisesti joku net, nettikaupan pohjaa vaan käytetty, koska siinä, siinä tulee ilmoitus, että, että odotamme innolla mahdollisuutta asioida kanssani toistekin. Ja, ja, ja, ja työtä, no, sitä ei katsottu ihan hyvällä, että mutta siis ehkä tässä just nimenomaan on se uutinen vaan, että Radiohead, jolla on siis kuitenkin sen verran niin kun... no siis jos joku bändi tämän tekisi, niin se olisi Radiohead mutta mä en tiedä minkä takia minkä takia tota... siis tässä sanotaan, että Radioheadilta ilmeisesti halutaan todistusta siitä, etteivät tiukot piratismilait aina hyödytä artistia ainoastaan levyyhtiötä no niin se on kun se Radiohead turistaa niin eikö se ole silloin totta pakkohan se uskoa, kun se on fakta Näinpä. Juuri näin. Öm, no oli oli ja nyt on taas Beatlesiä, että Paul McCartney ja Ringo Starr, eli ne elävät Beatlesit, puolikasbändi, öö, yhdistyivät lavalla taas soittamaan. Eihän öö. sitä tapahdukaan, kun ihan vähän väliä. Ja aina no, se on uutinen. No niinpä justiinsa. Siis kyllä Pink Floydin kohdalla se oli uutinen, mutta... kuin... Niinku, no... Meillä oli pitkään tämä ajatusleikki musiikkiteknologian jutussa, että, että totta kai pitäisi tulla se suuri, suuri no. tota, The Beatles reunion kiertue, mutta Ringo ei päästetä bändiin, <laughs> bändiin vaan tota, noin Steve Gadd soittaisi rummut ja, ja, ja no, sit siellä olisi Paul McCartney ja, ja tota, noin Doug Dunn soittaisi bassoa ja sitten varmaan Eric Clapton kitaraa. No, kyllä. Että kuinka kuinka se on niin kuin mahdollisimman kliininen bändi? No itse asiassa Eric Clapton olisi aika hyvä George Harrisonin korvikehenä. Hyvät ystävät ja tälleen. <laughs> Mutta tämä niin kuin tosiaan 2.4 on elossa ja he tekevät reunioni. Niin no siis jos Beatles olisi aktiivinen ja se olisi 2.4, niin silloin, silloinhan se ei ole mikään uutinen, koska The Who on 2.4 enää ja ne on tehnyt... Mm -hmm keikkaa nyt aika pitkään ö, pitkän taun jälkeen. Mutta niin no ylittäköön sitten ö, uutiskynnystä tässä on ilmeisesti ollut kyseessä joku tämmönen tuota no sitä on hyväntekeväisyyttä, mutta sitten ö, John Lennonille tietenkin on pitänyt New Yorkissa tapahtuvassa, tapahtuvassa niin, niin hänelle omista kappaletta ja tämmöistä mutta kyllähän Ai. siis, kyllähän tota, niinku, vois miettiä, George George Harrison koska että... Niin, sille ei koska. No ei, sillä oli se keikka, jossa oli Eric Clapton ja Ringostarja, Paul McCartney ja Monty joo, Python jo, se, ja kaikki tämmöiselle. Se oli se uh, Concert for uh, Harrison vai mikä se oli, se on no, hyvä keikka. On se, concert for George kai se oli. Niin, niin ensä olikin, joo. joo. Vähän, vähän kliininen siellä. <laughs> Steve Gatt soittaa rumpuja ja Doug Donbass Siinä mielessä kaikki kunnia heille. Hienoja muusikoita, mutta, mutta varsinkin noin Eric Claptonin uudemmat tuotannot, kun ne on niin hirvittävän kliinisiä, että niissä ei ole niinku mitään, niin sen takia lyön leikkiä. Mm, paitsi ne blues -levyt on kyllä hyviä. Tai siis äh, delta-blues-levyt, sanotaan näin. Heidän uudemmat niin kunno tässä puhun Robert Johnson-kovereista. Siinä on vain yleensä kysymys, että, että mikä idea siinä on, että täytyy että kaikki, kaikki Robert Johnsonin biisit uudestaan. Kun Koska on, tämä on oli... Steve Gadd. No se on tietysti totta. Mm, mm. Mutta niin. niin kuin, ää... Tai niin kuin minä sanon, Steve Gadd soittaa metronomia. <laughs> Aivan. Um... Uudet hinnat iTunes-latauksille. Mielestäni merkittävämpi uutinen iTunesissa on se, että nyt, nyt on se sata, sataprosenttisesti niin. iTunes-plussa. Kyllä, siellä on tota, DRM-vapaita tosiaan kaikki, ja sitä 256 aac eikö se ole plussa? Tuota, Tämä niin on käytännössä tää uudet hinnat iTunesiin, niin... Tämä on vaan tämmöinen reaktio siihen, että Amazon tiputti öö, omia hintojaan be, niin bestsellerien kohdalla. Ei se ole reaktio siihen. Se oli ainoa tapa, millä ne sai DRM-vapauden sinne. Se ainoa tapa, millä, millä levyyhtiöt suostui niille sen antamaan ja, ja sitä tavallaan... Nyt kun niillä ei ole enää sitä, sitä niin kuin rampautusta iTunesissa, että, että siellä on DRM, kun kaikilla muualla on DRM vapaata, niin nyt käytännössä siellä kaikki biisit on kalliimpia, eli, eli siellä biisien hinta määräytyy suosion mukaan ja kaikki, jos biisi on suosittu, niin Hinta, hinta nousee, ja käytännössä kaikki uudet hittibiisit on sen euro 29 senttiä, ja, mutta niitä, sitten kun siinä hekutettiin, että no ei kaikkien hinnat nousee, että myöskin joidenkin biisien hinnat laskee, että nyt se minimi on 69 senttiä, niin kyllä niitä 69 sentin biisejä on pirun vaikea sieltä löytää. Euro 29 sentin biisejä, jota se ei ollenkaan vaikea. Joo, siis mä tuota, itsekin tutkailin pitkään, että että niin mikä tämä järki on tässä nyt, mutta toisaalta en kyllä kuuntele hittimusiikkia. Että silleen ei minuun vaikuttanut. No, mut... itse nostan tästä keskustelua. Ei välttämättä tarvitse tärittää, mutta tota, minusta se on aika kova hinta, siis jos Euro 20 maksaa. Niin MB, Euro tota, 29? Euro 29 korjaan, joo. Niin, niin maksaa yksi kappale, ja sekään ei ole vielä niin kunnon muodossa, että se on tolleen niin ne viestiradat. Niin jo, joo, se, on, se, on, se, on, se on kova hinta, ja no, se, on aino, se on tosiaan se, että levyyhtiö, levyyhtiöt haluavat haluu rampauttaa iTunesia mahdollisimman mahdollisuuksien mukaan. Mutta miettikää sitä, että nyt jos tämä on euro 2,9, niin ehkä ne Beatlesitkin saadaan tuonne iTunesiin, koska se 0,99 oli liian halpa hinta tämän Harrisonin pojan mukaan. Tämä voisi olla... Mm. <lacht> eikö se on? ne julistanut jo joku aika sitten, niille tulee ihan oma nettikauppansa no niille No niin, nimenomaan, mutta siihen oli juuri syynä se, että 0,99 oli liian halpa. Hintabiilu sille. Että jos nyt tämän myötä sitten saataisiin ne niin saataisiin taas lisää myytyä. Ne voi olla vaikka nyt. Mitä, vaikka niitä? Sitten, Mitä voi... niitä Beatles ja Pasko-bändi? <laughs> Ei, taas pitää kerätä sieltä niin, tietokoneellekin pitää löytyä ne kaikki viisi. Kyllä. Taas saa myytyä. Mutta uh, uutiset on käsitelty. Mennään viikon kokemuksiin, eli siis ö, musiikillinen kokemus, joka on jollain tavalla säväyttänyt. Ja no, aloitetaan nyt Hannusta, kun tulit paikalle ihan suoraan kertomaan sen. Öö, tämä olikin paha. Ei tullut yhtään mietittyä. <löksy> öö, no, tämä on negatiivinen kokemus. Sovitaan, tai tämä. Olin tuossa heittämässä kolmen keikan satsin ja tänään oli sitten viimeinen, ja joka kerta sanoin pändille, että tästä kohtaa tehdään se lopetus tänne näin. Neljä kertaa sitä sanoin, ja tänään oli viimeinen, niin en sitä vieläkään osannut että näin taas oli. Tämä vaikka, että tämä oli se musiikillinen Entäs right. uh, Henrik? Mulla on hyvin poikkeuslaatuinen, varsinkin kun tässä on heikutettu progia nyt, nyt kovin paljon ja muuta, niin siis mä, mä teen silleen, että mä kuuntelen paljon musaa, joista mä, mä tiedänkin jopa, että, että no mä en tule tykkäämään tästä, mutta se kiinnostaa, että no miten tämä on tehty ja mikä, mikä tässä nyt on se pointti ja yrittää löytää sinne jotain ja mä olen yllättänyt itse todella niin kuin, pahan päiväisesti, siitä, että mulla on itse asiassa avautunut black metal niminen musiikkigenre, mikä, mikä, mikä todellakin on itselleni suuri yllätys. Ja nostaisin ehkä, ehkä tässä kohtaa päällimmäiseksi olevasta lähtenyt perehtymään genreen, genreen mutta, mutta mitä olen hieman kuunnellut enemmän, niin on, on immortal yhtyjen suhtuore levy Sons of Northern Darkness tai silloin mä vielä tarkistan sen, tarkistan sen nimen, ja siis sanotaan, että Immortal on, on yksi naurettavimpia ö, bändejä, tai oli yksi naurempi, naurettavimpia alan edustajia, mitä, mitä niitä on, mutta, mutta tota, noin ton levyn myötä mulle jotenkin aukesi, että minkä, mikä siinä on, mikä, mikä ihmisiä, Siinä kiinnostaa ja mikä, mikä myöskin mua siinä rupesi vetoamaan ja niin Ja mä tajusin, että se on se, että semmoinen perushevi. Joskus mulle tulee myönnän, mulle tulee joskus fiilis, että haluan kuunnella heviä. En, en tiedä itsekään, että minkä takia tämmöinen fiilis tulee ja, ja mitä järkeä siinä Mutta joskus vaan tulee semmoinen, että nyt minua huvittaa kuunnella jotain heviä. Ja, ja jotenkin semmoinen perushevi. Mitä se on? Se on hirvittävän, se, ö, jot, jotkut tietysti tässä repii hiuksiaan, että ei kamalla se, se tekee pyhäin häväistyksiä, kun se sanookin näin, mutta siis semmoinen perushevi, quintien sahaaminen ö, kitaralla, niin se on hirvittävän tylsää pitemmän päälle, että se on niinku, se, se perussoundi pysyy aina samalla, ja jotenkin me näiden black metal-juttujen kautta on löytänyt sen, että, että näissä on usein, saattaa olla todella moni, monimutkaisia, monimutkaista se sointumaailma, että siellä soitetaan isoja sointuja, vaikka onkin helkkarilliset särökitarat niin, että sit, niistä ei aina kauhean her her her herkästi saa selvää, ja laulupolitiikka nyt on, mitä on, täytyy sanoa, että se ei, se ei ole se, mikä, mikä minun varsinaisesti alassa vetoaa, vaikka jotkut, jotkut kyllä semmoiset todella vaikuttavat örisiä, että esimerkiksi Nile-yhtyen, eli naille yhtyeen laulaja on niin kuin huimaava, että ei oikeasti kukaan pysty erisemään noin, noin alhaalta, mutta tosiaan se ei ole se juttu, mutta, mutta se, että siinä on isoa sointumaailmaa, saattaa olla... Ri, niin riitasointuisia sointuja ja, ja niin sillä tavalla tavallaan rikotaan sitä semmoisen oikeastaan koko, kokonaisen populaarimusiikin, populaarimusiikin ä, tonaliteettia ja myöskin ne, liittyen, mikä tu, mistä mä, mä löydän niin kuin ihan, ihan jopa ä, viitteitä ja liitoksia Progressiivisen roki on se, että viisin että rakenteet saattaa olla todella monimutkaisia toisin, kuin ne ei ole todellakaan mitään sääkertoja ja sääkerosa ja se sää, osa ja tuplana, vaan, vaan niissä, niissä tapahtuu, tapahtuu paljon. Ja totta kai se on naurettava genre, ja siellä löytyy todella, todella käsittämättömiä ja täysin luokattomiakin juttuja, varsinkin jos lähtee tutkimaan näitä norjalaisten, norjalaisten sekoiluja, mutta, mutta tota noin, ja, ja täytyy sanoa, että jossain kohtaa mulla on tullut silleen, että mitä jos mä en kuuntelekaan näitä, että menee, menee ihan yli, niin kuin tää juttu, vaikka mä yleensä en ulkomusiikillisten seikkojen takia anna, anna häiritä, enkä, enkä myöskään laskea eduksi mitään, mutta, mutta tota noin, no, ehkä mä, ehkä mä taas <laughs> Selitän tätä vähän liian pitkästi ja monimutkaisesti. Minun, minun kokemukseni siis on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen black metal-levy Immortalin Sons of Northern Darkness ja, ja, ja levyn kaikki kappaleet ovat tehneet henkilöt nimeltä Abbott ja Horg. <laughs> ja, ja, ja sanat on kirjoittanut demonat, niin, niin mikä, mikäpä siinä on, kun, kun selkeästi menestyksellinen yhtälö. Nailiin pitää sen verran kommentoida, että tuota, en ole paljon sitä kuunnellut, että voisin väittää, että tietäisin siitä jotain, mutta muutamat biisit kun on, niin se on yllättävää siis silleen, että se ei ole pelkkää sitä Iron kamppia, eli pattika-pattikaa että tota, sieltä ihan oikeasti löytyy. No ja siis... toinen, mitä, mistä tykkään, niin on just tämmöinen melodinen. Yes. Eli sieltä löytyy muutakin kuin niitä pelkkää vitossointia. En, en tiedä, puhutaanko me samasta bändistä <lipi> ollenkaan, koska, koska sitä, nimenomaan se Iron Maiden komppi on se, mitä mä en jaksa kuunnella silloin, kun mulla Mille, tulee semmoinen tule, tule, tule, tule, heavy, heavy fiilis. Ja laajentaisin myöskin Metallica-komppiin tämän, että ei, ei, ei vaan yksinkertaisesti jaksa, että, että, että <lipi> <lipi> sitten mieluummin kuuntelen vaikka näitä... Tyyppisiä komppeja, mitä, mitä näistä, näistä löytyy. Ja etenkin, jos haluaa kuulla, niin kun, ja mä en taaskaan, mä en todellakaan nosta sitä itse arvoksi, mutta jos haluaa kuulla niin kuin, äh, hämmentävän, nopean rumpalin, niin kannattaa kuunnella Nailia. Että se on niin kun, semmoista, että ei, ei oikeasti ei tuommoista pysty. Musta se, että se ei ole pelkkää sitä, että palutetaan komppeja nyt väliin, Fili. Ei. Ei, to, ei todellakaan. Minä en tiedä death metalista mitään, mutta mä, onko kumpi, siis kumpi... Black on met niinku, black oh, black Death metal ja black metal on eri asiat. Niin, nimenomaan. Hyvin, hyvin hyvin on, kumpi on se, jossa rääytään, kumpi öristään? Siis death metal on se, jossa öristään. Ja black metal on se, jossa, jossa öristään. Ajaa, eli siis, onko se sitten death metalia, jos rääytään pelkästään? Minäpä, minäpä nyt oikein, kyllä näen, hevihän ja metalli ajetaan niin hirvittämällä, mutta äh, black metallissa on nimenomaan tämä äh, black growl on tämä, usein tämä, tämä tyyli, eli se on tällä, tällä tyylillä tai sitten Tällä tyylillä löytyy, löytyy kaunista, kaunista laulantaa. Katsotaan, mitä Wikipedia sanoo sitten tästä toisesta suuresta kulttuurigenrestä, öö, genrestä, mitä, mitä siinä on. Öö, no, kun luen tätä kuvausta, niin en näiden välillä mitään eroa, joten kai se on sama. Death, metal, deep, Onhan vocals. niillä kauheasti eroa, ainakin metallin kummelettinen. No, var, varma, varmasti on. Joo, siis kun mä nimittäin olen on yhden black metal-keikan nähnyt eturivistä kun odotin Porcupine Train-keikkaa. Ja siinä se oli niin jotenkin kauheaa. Että, siis, kyseessä oli ruotsalainen bändi At The Gates. Ilmeisesti ruotsalainen. En ole kyllä ihan varma, mutta... Joo, oli se ruotsalainen. Niin tuota, sitä en kyllä tuota... En, en voinut sieltä, ja sitten juuri siinä juttelin kaverin kanssa, että, että kumpi on black metal, kumpi on death metal. Ja nyt Wikipedia sanoo, että black metal on shrieked vocals. eli Okay. No, mä en, mä, en tota... niitä, mä en jaksa niitä erotella. Ja se muuten vielä täytyy sanoa tohon, että tosiaan, kuten sanottu, mä olen hyvin yllättynyt itsekin, että mä oon oikeasti ruvennut näitä kuuntelemaan, mutta tässä tavallaan niinku puolustelen koko ajan itseäni, että, että älkää, nyt, älkää nyt tuomitko minua. E, e, mutta, mutta se täytyy myöskin sanoa, että siis ensimmäinen reaktio mikä näihin on, varsinkin kun ne biisi lähtee usein sillä, että tulee tämmöinen komppi. Ja sitten sitä melkein aina biisi lähtee sillä, että vokaalitaiteilija joko örisee tai karjuu vai jotain epämääräistä. epämääräistä siinä. Ensimmäinen reaktio on se, että se on mun mielestä uskomattoman huvittavaa ja mulle naurottivat ne aivan suunnattomasti ja mä kuuntelin sitä ihan niinku huumoriuttuna. Sitten mä ajattelin, että no ei tätä jaksa ja tämä on, niinku on ajalla niinku tyyliin vuosia millä tämä on tapahtunut. Ja nyt kun mä sitten ajattelin, että no kuunnellaan nyt, että mikä tässä on niin se, mistä mitä sanoin, niin yht, se pikkuhiljaa aukesi, että se ei, se ei, se ei niin ollut semmoinen todellakaan semmoinen niin kuin nopea, nopea se, että, että näin, vaan, vaan se niin avautu hyvin hiljalleen, että, että okei, nyt mä tajun, niin kuin, että mikä, mikä tässä on niin kuin se pointti. Henrik, katossa se alussa se öräys, niin se on äänen avaus. <laughs> Il ilmeisesti. Ja sitten Lauri laittaa tuolla Irkissä, että laskisin ehkä Black Metallin ja Death Metallin öri, örisemiseksi. Kyllä. Tai no, Black Metall on ehkä korinaa. Joo, ja siis Black No metal... näitä on eri hyvinkin, siis siihen nähden, että kun ajatellaan, että aina on niitä örisioita ja korisioita, niin itse asiassa örinää ja korinaa on... Yllättävän erilaista, että itsekin, itsekin olen kokeillut erilaisia erinöitä ja korinoita, ja, ja tota, no, se, se on, niitä on erilaisia, mutta en mä tiedä, kannattiko tähän oikeasti käyttää näin paljon aikaa, varsinkin kun me ollaan näet, käyty tätä ohjelmaa jo ihan pirun pitkään. No mä mainitsen vielä black metallista sen, että se on se, johon liittyy kirkon polttamiset, ainakin Wikipedian mukaan. Okei, okay, okei, okay. no, si, no si, sit se on varmaan se kova. <lain> Kyllä. Se on se, se oikea. Joo, eli rääkymistä, me ei yrinää. Ö, mutta minun kokemus jostain syystä nyt jäädään negatiivisen puolelle. Ei ole silleen kaksi ja kaksi tai positiivista, vaan nyt on negatiivista. Mulla kävi keikalla niin, että öö, no, keikka meni vähän huonommin kitaran osalta sikäli, että kitara oli jo nyt rumpalin autoon tiistaina roadaksin ja keikan väliseksi ajaksi. Ja sitten öö, ei vire pysynyt ja oli hirveen tuli. Öö, sanotaan, että tuli siitä johtuen virheitä. Että, että tuota, mutta siis itse asiassa se ei ollut se negatiivisin asia, vaan se, että sitten tuota, tuli tyyppi siitä vierestä Henris-pupista kuuntelee meitä ja, ja sitten se niin kun, öö, keikan jälkeen tuli pyytää meitä siihen, niin kun siinä on menossa DLX Musicin jamit siinä Henkassa, että tulkaa sinne soittamaan ja tälleen. Ja sitten me mennään sinne näin ja tota, otellaan sinne jonnekin... Pff, puoli kahteen, siis tää tyyppi tuli meille jutteli joskus kymmenen jälkeen, niin puoli kahteen asti saatiin so ottaa sitä omaa soittovuoroa ja saatiin vetää kaksi biisiä. Ja ihan helvettiin muista kuseetusta. Siellä tota, housebändi soitti aina välissä ja sitten siinä oli hirveä lista huonoja soittajia, huonoja laulia ja tämmöistä. Siellä oli yksi tämän näköinen tyyppi kyllä, joka veti aika tuota, uskottavasti Deep Hubble ja acd -set. <haha> mutta se sitten taas kiersi siellä niin usein ilmeisesti se oli jollain tavalla niin laittanut nimensä niin monen kertaan sinne, että se kiersi aina joka toinen bändityyliin oli siellä sitten hän vetämässä avoimiin mikkiin laulua mutta siis tämä oli tämmönen niin mielenkiintoinen öö, ilta, että ensin keikka meni vähän mm, ja sitten tuota, kun yleensä keikat menee sille jee yeah. ja sitten öö, vielä tämmöinen pettymys mutta ei sillä, sillä niin kuin tota, Tämän negatiivinen ö, vaikutus jotenkin kumoaa. Tai no, pääsee ehkä samalle tasolle kuin mitä Foxtrot ja sitten tämä Henrikin viime jaksossa hehkottama Steve Vine levy Niitä tota olen kuunnellutkin ja ne on hyvin positiivisia taas. Mutta... Öm, Eiköhän se jakso ollut sitten siinä Palautekanavista voidaan vielä mainita, että meillä on postiosoite musiikkiviikko Ja sinne voi laittaa palautetta ja sitten musiikkiviikko.blogspot.com Sinne ä, tulee jaksotekstit ja latauslinkit ja tämmöiset Ja sinne voi käydä kommentoimassa myös ähm, Niin no sieltä äh... pääsee kuuntelemaan myös jakso Niin, kyllä Sieltä playerista Siellä on playeri ja tuota, tuota, tuota sitten, olisiko meillä kysymystä tälle viikolle? Mietitään niitä sitten Mietitään niitä sitten tekstit se. Hei, eikö sinä pitäisi päättyä tämän, tämän hetken kyselyyn vielä? Oletteko käynyt läpi? En tiedä. Ai niin joo, tosiaan. Tosiaan meillähän oli, katsos kun minä en sitä kyselyä nyt tehnyt, niin minähän en sitä tietenkään muista. Olen käynyt kyllä vastaamaan mm -hmm. siihen. Uh, mutta meillä oli arvostatko on enemmän <laughs> ja meillä on kaiken kaikkiaan neljä ääntä ollut tuolla ja arvostatko enemmän kerralla purkitettuja biisejä? Kyllä, en aivan sama miten äänitetään aivan sama miten äänitetään, sata prosenttia hienoa <laughs> minä en äänest... ole käynyt äänestämässä, mutta lisään lisään tässä ääneni siihen no niin, tota, tässä... prosenttiyksiköt suorastaan nousevat silmissä mutta eiköhän jakso ollut sitten tässä. Kysymyksiä tulee sinne käykään vastailemassa. Ja kiitoksia panelisteille. <tos>